Har hørt om et fryktelig sted, der vanditer i byen var samlet en vær Dere har hørt om det mystiske stedet kallt Mirakelgård Hallå, vann her? Han er lange gård Og den blinde ser Men det er døden noe år Så det straffer seg fort av fortellende ord Det var metoder for luslespioner De minner om veksbeskyttelsitt Nede i Mirakelgården vår er et mirakel Og leve når alt er forbi. Den er raske i mirakelgården, hvor jeg er forsvarer og dommer og prest. Vi vil jo gjerne få rettsaker unna, fordi det er dommen som vil lykke best. Nå, en siste ord. Det er det alle sier. Nå har vi sett på velisene. Vent et protest. Underkjent. En proteststille instinkt. De er fullstendig Det er det verste av alt.